My jedeme po eh, odpoledne, po obědě, jedeme do Prahy přes Bistrica, eh, Může... Klodsko, eh, náchod a pak do Prahy. Tak jestli někdo má zájem, s delší trasou můžeme. Může na nás připojit. Jako to svým díváme. autem, my už nemáme místa, my, my, my vezeme meditáční poštáře a, a protože je to asi 30, tak to je to tak, tak dám si recitaci. Slyšel jsem, že tady v domě jsou, mě se dějí nějaké neplechy trochu. Je to tak? Nějaké zvuky nebo něco takového. Já jsem říkal, Olko, že tady cítíte nějaké bytosti nebo něco takového. A ty si říkal, že se tu stala asi nějaká hrůza po válce, Váce. Tak já navrhuju, první si dáme na to, co už jsou tady, jsme zvyklí recitaci Sutry lásky. Hm? V lásce se vše rozplyne. Druhá dáme recitaci Sutry požehnání, Mangalesuta hm? A jako třetí navrhojí mnoho z nás, je tež, jsou studenti Zenu. Hm? Tak nakonec dáme Sutru Velkého, sutru srdce, velkého soucitu velkého soucitu. bodhisattva tu je roky švámi, A pak nějaké požehnání ještě a předání zásluh pro dobro všech bytostí. Asi takhle. Máte nějaké přání, co byste chtěli? Takhle je to dobrý. Už je spokojený. Určitě skvělá. Spokoju, no to já mě. Když kdy přijedete prostu. Kdyby chjedu, někdy se tady zase v včekat. To nějaký pátek bude trvat, ale vypadá to, že jsou jisté možnosti tady i u nás založit meditační centrum kde se na seriózně meditovat i pro větší skupinu lidí. Jestli to bude realizovatelný a realizuje se, tak se pokusím přijet v létě, ale ne na dlouhou hm? Tak můžeme udělat, když tak v létě, nějaký menší reprít, třeba na, na 14 dní. Hm? Pokusím se, ale není to jisté. Ale na každý pát přijdu za dva roky, to je jasné. <tějí> Namo tase Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasе. Namo tase Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasе. Namo tase Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasе. <coughs> karaniya matta kusale ne yantan padam abisame ce, Sako uju che, che, mudu anatimani. Santu Sako ce ce apak santy rýoče nípak oče a pagngabó kulesu ananubindo načakundang samachare kinci jeny vinu pare upavadejom sukinova cheminohontu sabbe satta bhavantu supitatta yekechi pana bhuta ti thasa va thava va anava se sa digha va ye mahanta va majma rasaka anakatulla ditta va ye va ditta ye cedure satta bhavantu sukitta Naparo param nikumbete na atimanyete katančinam kamči, biáro sana patighasanya naanya Mata kammiceye, puttam, majusa eka puttam, anurake, sumana sambawaje a Mettan ca sabbalokas min manasam bhavaye aparimanan Udang adva ce tiriyan ce asambhadam maveram nisinova sayanova yavatasa vigatam indva Eytam satin brahmam etam viharam idam ahu Ditinchanu nu pagma si sane na sampano káme nahi játu Punare, PUNARE punaré ti na Mangalang na nasantu sabu padava. Etena na sache vajena sabbe roga upa samentute Mangala sutaha Ekam samayam bhagava Savatiyam viharati jetavane, anatapindika Anata pindikassa arame Atakho anyatara devata Abikantavanna kevalakappan, jetavanam obhásetvá येन bhagavaten upasam kamitvá bhagavantam abivaditvá ekamantam athási, ekamantam thita देवता devata bhagavantam अजाभासी Bahudeva Manusa Cha Mangalani Achintayung Akankamana sottanam Bruhi Mangalam utamam Asevana Cha Balanam Panditanam Cha Sevana Puja Cha Puja Eta Mangalam utamam Pati rupa desa vaso ca pumbe ca atta sama panidi ca etam mangalam utamang. Bahusachan ca sikpan ca vinayo ca susikito, subhasita ca yava ca etam mangalam Matapitu upatthanam puttadara sa sangaho, Anákula ca kammanta etam mangala mutamám Dánam ca dhamma chariá ca nyátaka anam sangaho, ni etam mangala ca ca Kalena dhamma savanam etam mangala mutama, Khantiivaovačasata samanáanča daanang, kae na damakača ertam mangala mutamang, Ta poča cha Brahmačariajača cha jasača na daanang, niba nasači kijačaētam mangala mutamang, Futasalo ka damehi Asokam virajam kemang etam mangalam utamang disani Katwana sabatama parajita Sabata sottim gatchanti tamtesam mangalam utamang Ti ete na sache vajena hotu te jaya mangalam Ete na sache nasantu sabu padava Ete na sace, lade na sabbe roga Vypas tute, nakata jakabuta, nam pápa gahá, nivárna. Paritássa nuváve, neham sam upadáve. amana po sakunassa sadlo. Pápa Buda Nubhave Nivina Samentu, Jaddu Nimitta Mava Manga Lang Amanapo, Sakuna Sasaddo, Pápa Gahuadu Supinamma Kantang, Dama Nubhave Nivina Samentu, Jaddu Nimitta Mava Manga Lang Amanapo, Sakuna Sasaddo, Pápa Gahuadu Supinamma Kantang, Sanga bhavene vinasa mentu sutrasat se. na no pošle. namo Bhagavati ahi. Arya pragya paramita yai. namo Bhagavati yai. Arya prajya paramita namo Bhagavati ahi. Arya paramita paramita Arya kiteshvaro bodhisatto gambhiram prage paramita charyam charamano diavalokaya tisma pancaskandastamcha svabhava shunyam pashyatisma Iha shariputra putra rupam šunyata, šunyata jeva rupam, rupam napřítak šunyata, šunyata, ja rūpam rupam, ya rupam sa shunyata, ya ja šunyata trupam, eva meva vedanā samgja samskaravigjana ni. Iha putra sarvedharma, šunyata lakšaná, anutpana Anirudha amala avimala Anuna aparipurna, tasma ashariputra šunyatáya, narupam na vedaná, nasangyána Navigyanam, na vijanám, na chákšu Manamsi, grána jivákáya, manám se, gandá rasa na chakshuru vigyanam yavan na manav vigyanam na vidyanavidyakshayo yavan na jara maranam na jara marana na dukha samudaya nirodha margaha, na janam na praptim na apraptih tasmad shariputra shunyataya Tasma Pra -ta, pra -ta. Tasmachariputra Pragyaparamita Maha Mantro Maha Vidya Mantro Sama Asama mantraha. Sarvadukha Prashamana Satyam Amitya Tvata Pragyaparamitaya Ukto Mantraha Tatyatha Gate gate páragate parasgate, boddisvaha, gate gate páraga parasanga, boddisvaha, gate gate páraga parasanga, b boddisvaha Na teď na konec predání zásluh do vše Sabi Buddha Balapata Pacheca Nam Chayambalang Arahanta Nam Chatej Narakam Banda Misabaso Sabi Buddha Balapata Pacheca Nam Chayambalang Arahanta Nam Chatej Narakam Banda Buddha Balapata Pacheca Nam Chayambalang Arahanta Nam Chatej kam benda Akasatta chabumatta, deva, naga, mahidika, punyamta, manumoditoa, ciramrakantu lo kasasa Akasatta chabumatta, deva, naga, mahidika, punyamta, manumoditoa, ciramrakantu desa Aka sata देवा deva naga mahibika punyamta manu modita chiramakantu tumamparang sabhitio vivajantu sabbaroga vinasatu mate bhavataryo suki digayuku bava bavatu sabha mangalang rakantu sabha devata Bhavantu te mangalang rakhamtu sabadevata sabadhama anubhaven sada soti bhavantu bhavatu sabba mangalang rakhamtu sabadevata sabasangana anubhaven sada soti bhavantu te raja Bávatu damniko, tak to měli, teď dámy, paní domů, kvalitáře. Můžu hm? to, to je, to jsme věci to super, super. můžete pověsit na auto. No a tak to bychom měli teď, jestli ještě jsou nějaké nejistoty na otázky. Máme do oběda čas. Prosím, prosím. Těch poprosila, jestli byste mě řekl, trošku má starosti nebo, nebo problém, nevím, jak bych to řekla. Teď v poslední době, ty poslední dvě meditace, když jsem se posadila, tak žádný problém nikde chtěla jsem, neměla pozornost, jsem jaksi tak udržela, ale pořád jsem měla takový velký tlak do hlavy a nevěděla jsem jak s tím pracovat. Dávat pozornost Nohám, nebo do, do hara, Ani. spodní část Tím pádem se ten tlak může uvolnit. Jestliže budete dávat pozornost tomu tlaku v hlavě, a jestliže pozornost zůstává v hlavě, tak ten tlak se může zvětšit, samozřejmě. Proto je třeba změnit pozornost a věnovat se dolní části těla nohám, nebo spodní části drýcha. Hmm? Já jsem právě předstala držet pozornost v oblasti podnosem a sešla jsem teda dolů, jenom ne přichodat těm pohybů v oblasti teda tadyhle té části, tak jsem to trošku změrnila a pak jsem se musela oči, protože pořád mě držá ten tlak do Pak můžete zapomenout na dech a jenom cítit tu jako gravitaci spodní části těla. Tak? A automaticky se tam přesune ten tlak. Tak? Já se to tak krás krásně, se to tak jakoby uklidnilo, to myslel. A říkal jsem si, že ještě tak týden a. A to. A jedeš jako po vás. A jedeš jako <laughs> <laughs> No dobrý. No, a já nevím. dvě meditace, už jsem to taky trochu. A já nevím. Vše je přechodné, no ale je třeba eh, meditace k tomu, aby. Eh, si na člověk zvykl hm? a to je dlouhý proces, nic se nedá lámat přes kolena. Hm? Jak v životě, tak meditace. A meditace, opravdu, a meditace je život. Hm? To je jistý zvyk. Hm? Z meditace mnoho lidí dělá meditace něco mystického, něco nějaké extáze. jenom meditace je všechno jiného, než to. Meditace Běžná odysl. A tu běžnou mysl, koncentrovanou právě by se měl člověk naučit v každodenním životě udařet. Tím pádem z velkých problémů budou menší problémy, z malých problémů, ještě menší problémy a nakonec žádný problém. A je meditace. Napadá na nějakou otázku. Všechno je jasné. To co jsem schopný pobrát, tak je naprosto Mě napadá možná něco, že? Tak jsem si všiml, že uh, takový ty jedním z největších meditací, co jsem kdy měl, byly ty, které jsem dělal s pocitem, že je nedělám nebo že nemedituj sám pro sebe. Že, uh, je to vlastně, vlastně, vlastně takový pocit vlastně, intenzivní, že vlastně to nedělám pro sebe, ale pro ty ostatní bytosti a se to nějaký. To je důležité, Protože motivace je to nejdůležitější. Jestliže i málo meditace s dobrou motivací výsledek bude daleko lepší než mnoho meditace s nesprávnou motivací o to motivace ve všem, je to nejdůležitější. Já to zmením, protože jako nesvýšel jsem to moc často, ani od učitelů. Jako ta většina těch jakoby, instrukcí vyznívá v tom smyslu, že člověk pracuje sám na sobě. Ale možná, že, že ty meditace v tom, fungují taky mě. trošku jinak, nejno. V Mahajánovém právě vše začíná motivací, motivace, To je důležitá věc a jestliže člověk pracuje na bodičita, pak všechno začne klouzat s pravdým smůrem. Jestliže motivace je o čem mluví lubož, tak samozřejmě pak člověk nachází sílu přijmout sám sebe. Jestliže člověk je schopen přijmout sám sebe se svýma slabinama, pak tež e, nachází sílu přijmout všechno. Hm? A tím pádem slabiny se můžou stát právě silou. Všichni máme jisté slabiny, proto jsme lidé. Buda nemá žádné slabiny, proto není člověk. Ale začíná právě tím, že se snaží přijmout slabiny druhých, jako své vlastní slabiny. To je důležité. Já trošku dojem, že ty nejdůležitější otázky jsou právě ty, na které se bojí lidi zeptat. Jo. A právě mi se líbila ta otázka, tamhle Honzi, jak se ptal vlastně u oběda, jo, jak tam něco řekl o tom. A, a taky se mi líbila ta odpověď, <laughs> protože si myslím, že to jako nejvíc řeší vlastně v životě, že jako ty vztahy a Která touhy je a o touha po sexu a, a různé tyhle ty věci, jo. Je důležité si uvědomit, co jsem říkám, že právě, že ta, aby člověk měl touhu po sexu, musí se že Žena e, identifikovat se svým ženstvím a muž se svým mužstvím. Hm? Jenomže pravda není ani mužská, ani ženská, dítka si to uvědomí. Hm? A v tom je e, právě e, to, ten velký soucit, hm? velká láska, velké uvědomění. Hm? Moudrost dává všechny do, má schopnost dávat všechny póly dohromady hm? a právě nemoudrost vidí ve všem dualitu, hm? proto je tak důležitá motivace. Vypadá na to jednu věc, jak je to s vegetariánstvím? No, ve vegetariánství záleží budismu podle tradic. Některých tradicí, jako čínská tradice, vegetariánství pro nich je povinnost. Zase jiné věci třeba nejsou povinnost, ale vegetarianství je povinnost. V teramádové tradici hm, není povinnost být vegetariánem. A v některých zemích, například v Tajsku, hm, bohužel míši jedějí skorově už maso, což je, což je taky extrém, hm, není moc dobrý. Jak to spojují s tím přikázaním, že nemají zabíjet? No, oni to nezabíjí. Oni to nezabíjí. že to někdo k holiním zabíl. Právě podle eh, Vinaya, podle kníže, které vyslu, vysvětlují disciplínu mnicha. mních by neměl jíst maso. Jestliže jí maso by se měl zeptat toho dárce, jestli toto Maso bylo, jako, je speciálně pro něj, jestli zabil tu bytost speciálně pro něj. Jestliže tomu tak je, tak byt neměl jíst. Pak je to nepovolená potrava. No, ale jenom, že v nějakým velkým klášteru, nikdo se nevtáhne. Ale většinou dneska se kupuje maso v supermarketu, tak <laughs> tento problém představá být aktuální. A v Indii je celkem, teď už se taky Indie mění, a když jsem tam studoval, tak to byla jiná Indie no, v těch 80, 70. a 80. letech, ale v Indii dneska taky už supermarkety a modernizace, ale v té době, když já jsem tam studoval, tak jíst maso to znamenalo být grezníkovi, Jít k tam stály vedle na přivázaný ke kůlu ty kozičky, co se klepaly, a krávy. <laughs> Když to byl musil, mám, tak nějaká kráva, to je jít bylo pod boradu. <laughs> Krev, to všechno se dělo na ulici. Dneska už se to pomalu, pomalu mění, no ale ještě na vesnicích je tomu stále tak. Proto jít k pro senzitivního člověka to utrpení. Proto v Indii ta tradice vegetariánství vlastně patří k duchovnímu životu. Každý viděl na ulici, jak. Ale že dokonce i jako v Indii. Ano, ale kdy je to normálně to tam lidi v porážce vědí. Muslimáni, ano, jako. E, Hindujci, A v Indii, je o mnoho bylo muslimáno. Hindujci ja. odstívají kravež. To pochází z Kršna, kult Krišna a ta výšnost, to jsou matky, ochraněk této života. A paaug, až tam se třeba maso nejí? Je to, Protože paaug sám je, je, je vegetaliá ale v mnohých klášterech v Burmě se masojí. Většinou se nejí maso, jedí ryby. To je běžná eh, Co podporují klášter, většinou maso do kláštera nosí. Ryby, ryby, omáčka, to je hlavní jídlo v Burmě, protože je taková smardla To je celkem těžké, ale v pahok No. Jak vidíte buddhismus v Evropě jako hlediska tradice. Tak ten patrest co nějak dostává. Jaký, jaký je váš na to pohled? Že ten buddhismus se jako při příchodu do těch zemí kam přicházel? Já se... myslím, že je nevyhnutelný vývoj v Evropě stejně, co, čím prošla Čína. Jestliže buddhismus bude mít vliv na evropskou společnost, tak se musí po evropští. Vidně pak má šance se zomácnit, ale tento proces bude dlouhotovat a bohužel většinou teď ti, co studují budismu, jsou upjatí na tu sektu, nebo na to, v který studují a nevědí nic o ničem jiném, než o té sektě. A tím pádem chybí komunikace mezi tím různými buddhistickými skupinami. My se snažíme trochu taky no, to jsme, komunikaci nějak umožnit, ale moc to nejde. Protože málo lidí o buddhismu něco ví. Když se něco dozví, to je jedině, co říká karmorpan, nebo co říká dalajláma, nebo co říká nějaký... Ačančan nic jiného nevědí o buddhismu. A to je plně všecko. Právě je důležitý, aby, jestliže buddhismus se má rozvíjet u nás, aby byla nějaká možnost studovat buddhismus a poznat jeho jádro, které je stejné ve všech tradicích, dělat nějakou buddhistickou školu nebo univerzitu a postavit trochu buddhismus na úroveň, jinak to bude jenom sektářská záležitost, která nemůže tuto společnost ovlivnit. Většinou buddhismus existuje v zemích, kde kromě buddhismu nic neměli. Jedinou výjimkou je snad Čína a země spojené s čínskou kulturou, kde než buddhismus přišel, měli ještě vyvinutější kulturu než v těch buddhistických zemích. Přesto buddhismus zdomácen. tím, že ho zdomácína. Není Nemyslíte si, že se to může jako přesunout jako třeba někdy, já nevím, do budoucna, jako že třeba tady přijde budismus a křesťanství zase i do jiných částí světa? My jsme tak generovali. že naše... to <tějí zpět> <tějí zpět> <z> té... <tějí zpět> daleko nepůjde, <tějí zpět> To už jenom instituce, vlastně opravdový religie nebo náboženství je cesta realizace. To je v křesťanství ve všem. Bez této prýmní realizace náboženství opravdu nemá svůj původní smysl. Jestli je to jenom instituce, no, tak ten smysl se ztrácí. A to se stává v dnešní době, paní, jsou instituce, které ztratili svůj smysl. Pane, teď jste hovořil o studiu původního budova učení. Myslíte, že člověk v naší kultuře by měl výtrpěle z pokusy seho v celé štíři, nebo byste dokázal, pokud má nějaké povědomí o učení, potom se zaměřit třeba na nějakou sbírku, rozprav, případně které ty, které by být jeho praxi? Člověk se učí nejlíp to, o co má zájem a co k němu problouvá, hm? o čem může vyvinout, na čem může vyvinout vášeň, hm? na, o cokoliv máme zájem, máme proto vášeň, zapálíme se proto, můžeme dělat dobré. Jestliže se proto nezapálíme, nebude to dělat dobré. Někdo eh, se může zapálit pro zem a třeba tibetský buddhismus k vůbec nepromluvá. Někdo zase pro teravádu, někdo zase proto, ale je důležitý postupem času si uvědomit, že se jedná vlastně o stejnou moudrost, o stejnou věc. Ty eh, rozdíly jsou více kulturní, než eh, doktrinální. buddhistických zemí, obzvláště v těch, kde moderní nacionalismus měl velký vliv, jako Týsko nebo Japonsko, buddhismus je úzce spojen s tou nacionální ideologií. Proto, jestliže Někdo studuje buddhismus v Tajsku a neučí se no a tajský zvyky, budou mít velké problémy, stejně tak v Japonsku, když to v Indii nebo v Číně, Indie a Čína představují tu univerzální, univerzální kulturu, univerzální filozofii, tam tomu tak není. To je snadnější přijmout. Indický buddhismus, máme čínský buddhismus, který mají od samého začátku absolutní univerzální pohled na svět. Matej, já jsem snad ani nevyslal tu otázku, jestli by člověk měl pochopit buddhismus v všech těch jeho kulturních rozdílnostech, ale jak se třeba vyvarovat tomu, aby opravdu nejenom praxi, ale i tím studiem pochopil jádro toho buddhismu. Protože třeba běžný v minulosti se člověk může doslechnout opravdu, že hluboké koncentrace nikam nevedou, nebo že jsou přímo škodlivé. A přitom, když pak člověk slyší vaše přednášky, tak chápe význam všech těch stavů a snažení. A tak jsem spíš pomyslel, jestli určité súty, ale ono se teda asi těžko vytrhnou z celého toho koše těch, těch rozprav. Co se týče důležitosti samata, tak skoro všechny súty mluví o důležitosti samata, jestliže se člověk zabývá i vymáháno. Bez koncentrace není moudrost, koncentrace je základ moudrosti, to je vysvětleno ve všech písmech, které, ve kterých se mluví o meditaci, ve kterých se mluví, nikdy e, není, nenajde ani v Mahajáně tradici, ani v Teraváně tradici, nikdo nějakou sutu, která e, e, Dává důležitost koncentrace na, jako dolů a nepotvrzuje důležitost koncentrace. Všechny písma dů, je, mluví o důležitosti koncentrace. Bez toho není buddhismus. To je nepochopení těch moderních učitelů které, a té te, společnosti, protože je, ten takzvaný suchá vypasana je více méně moderní věc, to předtím nebylo. Ty školy suché meditace všechny vznikly v Burmě hm? v době, kdy Burma se stala částí Britské impérie nebo Indie, britsky. a tím pádem. Předtím Burma byla výlučně buddhistická společnost, jak mu se stala částí Indické imperie. Přišli tam miliony a křesťané se snažili konvertovat. Tak vznikla situace, kdy bylo třeba ukázat lidu že bezprostředně, že jestliže někdo zná buddhismus, má zkušenost buddhismu, nemůže věřit na Boha, jako tvořitel světa. Proto, aby dali možnost i běžnému člověkovi, který nemá čas se věnovat koncentraci, uznat pravdu budouhova učení, že souvislého vznikání, že neexistuje jeden důvod pro svět, ale že vždy mnoho důvodů pro, dohromady pro všechno, no, tak jsou ty suché Školy vypasané, který každý může, i volníci, a každý může udělat vlastní zkušenost, alespoň toho, že kromě těchto pěti agregátů existence nic neexistuje. Pak, jestliže někdo má tu zkušenost, pak už mu těžko můžou namluvit, že Bůh je tvořitelem světa a tak dále. Trošku souvisí s tím, co mi napadlo včera, když jsem slyšel, jak se dával instrukci nikomu, aby studoval s realizovaným učitelem, tak mě napadlo, no jo, a já ho máme poznáč, protože žádný cedulky, <laughs> a ani se ti, skutečně realizovaní se ti už vůbec nechlubí, že? Nechlubí no se. a tudíž jako to, co nás tady potkává většinou, jako to jsou právě ti, co ne, ne, ne, tak jako, ne, nemůžu říct, že to právě nesmyslí to jako, buddhyslící. Naštěstí nemáme, ale, ale kolikrát je to problém? Mnoho lidí právě umí mluvit, ale to neznamená, že o buddhismu že mají nějakou realizaci. Ještě. A, může, a ještě horší, co existují jedinci i mnižší, který se domnívají, že mají realizaci. A při tom žádnou realizaci nemojí, protože se neučili kompetentních učitelů a, a snaží se to hodit, že se učili dohoce, což je velký problém. Ale to není problém buddhismu, je jenom to je problém všech. Žijeme v době úpadku všech duchovních směrů. To není jenom buddhismus, konzumní společnost duchovním... Naukáme, přejeme Já jsem se chtěla ptát, jestli znáte nějakou duchovní jen, kterou... Je mnoho dobrých nišek hm? na dávném východě, taj, v Tybetu. Hm? Mm. I v terovádově tradici jsou, ale v terovádově tradici méně, Protože mnišky mají strašně nízké, bohužel, postavení v terovádových zemích. I když jsou dobré mnišky, většinou nemají vliv na společnost, protože ty společnosti mají ne, nízké postavení. Oproti tomu v Číně, v Číně, je daleko víc mníšek než mníchů, to je specialita Číny a Mníšky mají vysoké postavení ve společnosti, mnoho mnišek je tež, mají vysokoškolské vzdělání dělají mluví a v televizi a tak dále, to je specifická situace Číny. A jsou, takže. ale bohužel v čínské tradici se více dává důraz na vzdělání, stejně jako v křesťanství, a na společenské záležitosti, na rituály. Ale jsou to dobré učitelky. meditace. Na je jestli se dostanete někam. Tancůz, tam je to je znamená učitel na meditace, knižka v, v provincii Shansi. Byla jste v Číně? Ne, byla chystává se, <laughs> ale jsem se zlišnáci. Můžu ještě jednu otázku, jak jste včera mluvil o těch stupních samádhy? Mně jenom toho napadlo, jestli jako je to em, vlastně dosažitelné v lajckém Je to dosažitelný, kodice. ale je to e, není to lehký, samozřejmě. Hmm. Je to dosažitelný, jestliže partner tež je e, jogín, tak hm? hmm. je to samozřejmě e, lehčí, ale jestliže partner není yogín, e, tak je to Komplikovaný. Jestliže oba meditují, tak to Ještě máte, já jsem v minulosti slyšel něco, jestli byste se mohli říct, jestli se to dá zařadit do klasických textů, urlových, to je džána, vycházející z, z vypasany. Já chápu tu cestu do hluboké koncentrace přesavařů. Ale tohle jsem slyšel, tak jako by Džána vypasaná je tež Džána. Co mu se říká? Kanika. Khanika Pokud nemá člověk dobrou koncentraci, nemůže vidět eh, vznik a zánik všech eh, součástí zkušenosti v každém okamžiku. Na to potřebuje dobrou koncentraci. A ta koncentrace, kterou člověk potřebuje, aby viděl, Vzniká zánik, náma a růpa tělesnosti a duševna v každém momentu percepce, je se právě nazývá vypasaná džána. Bez této vypasaná žány není možné dojít k realizaci. Ten můžu to zpatekovat, protože jsem snad měl pocit toho, jak o tom někdy mluvil že by možno obejít vlastně tu cestu ti cestu přes tu koncentraci, přes tu vypasanu. Rozumím tomu, co jste řekl, ale zase mi přišlo, že vlastně to odpovídá tomu, co nás učíte, že zpočátku si musí být ta koncentraci, aby člověků Jestliže jestli, nemají džánu, tak nemůžou použít džánu jako objekt meditace, jako objekt vypasaň. Tím pádem jejich vypasana je pouze v káma dátu, ne v dátu, ne v arupa. A jestliže člověk bere objekt meditace jemný, jemný objekt, tím pádem meditace jde daleko líp. Jestliže houbé objekty člověk musí používat pak. Jako žužlání, z toho říkám žužlání tupým nožem. Jestliže máš ostrý nůž, okamžitě můžeš vše uříznou. Jestliže máš nůž tupý, všechno žužláš a spoleháš na, na povrchní metody, jako všechno zpomalit a tak dále. když je koncentrace dobrá, nemusíš vůbec. Tak to vypadá na obě. Sádu, sadu Sádu, sadu, sadu.